Aprovizionare Noi, ce am stat la cozi, sub explozii solare sau înghețați în sloată, am înțeles istoria. În cap de șir stăteau cei cu noroc, ce apucau o aripă, un rât. Popoare în putere. În mijloc, ezitanți, în stres... Oamenii ce nu știau de vor avea ce pune în blide. La urmă, sărântocii, aproape siguri că n-or mai căpăta nimic. Și totuși, optimiști. Despre dueluri și ocări, despre războaie, să nu uităm. Le tot simțim mereu.